دا څه څوک نشته چې زما نه به تا بدل او کوم دا څه څوک نشته چې زما نه به غواري او زه لرزو وړم مونږه ای رزق په فمال او دولت کې زمنګ رزق نو هو به دی کې زمنګ رزق هو به دی کې چمنګ دکانو کو منګا منزوري کو کلکل دکانم شتا بیپارم شتا باد ملکونو تطلع شتا وګوره خلک په سعودي او دبي امريکي تلار سينه په ګړډه و مورشه ننده اغي کم حالت ته ها ننده اغي جاري په سرسترغو غریبانان بار ملکونو کې پدي دي چې څلو موږ په کلکورت په سئ طریقه اوره چې موږ نه پیسې نه دي پکا رورا په بار ملکونو ملک نشتا په عہدو بانی رزق نشتا پو مال گتلو با پارے بانی رزق نشتا رزق دا اللہ سر دے قرآن صدق لی دا و فی السمائے رزق کم پاسمان کی دا رزق فی صلی استاسو دی اللہ وی دا فی ما برا آسمان کی کلی دی چہ دا کم انسان رزق به د کم سید نمقرر وی چا ته په یو شيز مقرري چا ته په بل شيز مقرري وافي سماए رزقكم رزق کمه نهوکړینه ملاوېږي مزدوري نه ملاوېږي دکان نه ملاوېږي خوراک نه ملاوېږي دللا نسوالوکا پدري مې سد شپې کې الله وی زمانه وګالا الا مم مسترزقين فارزق له اے خلکو داس سوک تاسوږي نشتا چورو سر ختم شيوي غنم او سر ختم شيوي کله یو خرچو سر ختم شيوي کمبل او جاميو پیزار او سر ختم شيوي او مان د شپي او غاري د پښمنۍ په ټیم کې عالم مسترزقین فارزق لهو چپګډه ملکما اے که او بادشاہ وی اے خلق زرا غریم چې تو چا ست در خاصي چا لون په کاری چولو له ورکم چاله کپله په کاری اختردار واندې کپله له ورکم چاله پیسې په کاری پیسې له ورکما چاله نوکری چې نوکړی ور در خاص پیش کی هسه ته سوچو کا دا ادب ډک نه دی مخلوق نه لو یو والا نارینه او زنا نه به پورته به پسره کری چیل نو زما بچې دې زمان نو سړي زو کوڼ دې ما بچې مې زاشي ار بروانی مال راکوم مال راک یا ورکی یا نورکې خواغه دل خاص باغ پیش کې سوال باغ ته او یا منی یا ن او او دالاد طرف نوې زداغه انسان سوالم منزرو ما خوراک مرکو ما دنیا کې مورګم کو دنیا کې ملاو نشو په آخر کې خوخه مخا درخواست منظور پروته تخاس بالکل نو بغیر د منزورونه الله نفرتې چې چا د الله نه سوال کړي یاداغي بدل دنیا کې یاداغي بدل آخرت کې لکه حدیث کې راځي یو سره به قیامت کې پیشي حالته بدل غوډې لري لگی دي د دو دوه غانو یو با چې د دوه غاني غوښتې ادا ډېرې د دوه دے دابل ډېرې د دوه غانو ده الله پورته وایي اي بندا دا دوه را قسمت دوه غاني تازه زمانہ وي او الله دامن غوښتې وي دامن دا اغ دوه دي چې تازه زمانہ دنیا کې غوښتې د دې دعا ای دنیا کې در کړو تا ما قبول کړې وستا په حق کې تا زمانه خراب غوخته تا زمانه نو کړې غوخته تا به پار غوخته تا پیسې غوخته تا وزارتونه غوخته او جیدا د نو ګال دیو بنگلې ادا دنیا کې منظور کړې دې دا سوالونه دا د دنیا غو منظور شوی دواګاني دي او دا دعا چې ډېریلې ګېدري دواګانو داغه دعاگان دي چې تا دنیا کې غوښتوي خمانوي منځوري کړي منځوري منځوري کړي کله ول د یو شی د پاره دعا غوښتاو کله د بل شی د پاره نو مانوي منځوري کړي نن بعد د دعا په واسطه الله اجر ملاوي دی بویا الله چې دا نورم دنوي منځوري کړي دنیا کې خزمه اسمه وخته دي دا کبه پاري واو که نوکری واو که په کورو که په بازارو خاصم وخت یې دی دا نو په دې دې دې بم نن زما کار شویو منه دعا سینو جی دا دی یو سوله نو چې زو دعا کومو دعا نه قبلېږي د باران د پاره کوم نه قبلېږي د بچو د پاره کوم نه قبلېږي نه دعا کوه حدیث کې راځي پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم وي اد دعا او مخل عبادة دعا د عبادت مغز دے دعا د عبادت نلے دے سن چه پوغخه کسلے نلیپس زور کئے الله د عبادت اصل اغسیز اغا دعا دعا دعا, دعا سینجی بیزا ہے دا چې دعا, دعا کومو دعا نا بچود پار غوالا و اصلح لي في ذريتي يا الله زما د بچو اصلاح کا سنگت دے اسلام مناسب زپ کا دا لاغس اسلام کا اللہ دے قوم اسلام کا اللہ زما اسلام کا دا قبلی د شپي आवाज کي گدا لا د دا طرف ناد پيشمني پټيم کي منگو دپ راتيو ما خدا سوي يہو بادشاہ راگے یو وزیر راغه یو منسٹر رالې د اډیتا چرچا څک سم درخواستې خدای څخه دې اډه کې رسایي غته وکي او ومنډه وي یو بول بازار دا بل بویدا بل بویدا اس به غزان بخلاص کی زپدې کاروایی شروعو ده لسکا لبتنې شی کاروایی سرته ونرسي ده او شی اوون شي او الله وی چې سوځ زمانہ چا کړې ده د دعا یا دنیا یا آخرت کې قبول ده بیزای نه شي من وله سوال نه کو دا غنبه اغه تخپل درخ خاصوله بیانه پیش کو دیولینا حدیث خدای پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم وے د منافق او د مؤمن مثال خی د بمارې ذهن ته بل خبردار دا مومن باندې تکلیف فراشی نداغد فادر بهتر ده په تکلیف په مؤمن تکلیف راتل بيماري راتل اکسيډن کېدل مال تبا کېدل معاش لحاظه خرابېدل اواغه پاغه سب ورکو نو دا غو د فیدی او شوغه د فیدی حدیث کې راځنه مؤمن کله کده مصیبت پیراغه معاش له از منګایي دکان خراب شو بپاره خراب شو بچی ملو شو مال تلاله اغپل بیمار شو کاروبار خراب شو صبر او اللہ ما که دا غلطی و بس ما تا سزا ملاو شو ما توبہ به بدا سنو کن فوراً چې مو من نیو غلط کارو شا لا پاگه یو مصیبت راولی دا مصیبت بسل راولی دا مصیبت به راولی دا مصیبت بزکر راولی سمشا نکه هغه فورون دې توبو باسي چې زما نه غلط کار غلط پیسې بيځه اقواته خوشوي نقصان شويو داشو مونږ نه وکړې دا نقصان دا غي نقصان ماته میلاوش سزا میلاوشو دې فوروته بتایب شي توبه واخله دا غلط کار نه چې بیا بداسې کوم او دوم صبر وکه نو یو دله پاغه ګنا چې د کله مافی معافي شو د الله د طرف نو توبه وکړه په آینده کې وېدا شي بانو کوم آینده کم توبه د وکړه او پاغه مصیبتې صبر وکړه دو فیدې ملو شو ګناه مب شو او صحت هم شو هغه مال ته ته نو هغه واپس بیمار شوو بیماری صحت ملو شو بچه خراب شو مل ملش او بلبچه ولا الله ورګه نصيحت معلوم ميلاو شو توبا مaaf شو ګنا ختم شو مؤمن دا फायदा دا چې مو باندې ذکر راغی چې مان دا نقصان شو پدې حق نووالیو سلیم تکلیف رسولیو دا نقصان کې مې کوتای کړو او یا الله زما توبه توبه توبه وبازي ګنا ماف شو اګه تکلیف اګه دوباره سيشي نصيحت معلوم شو توبا مېلاو شو دا مومن کار دی الله او چاغه مصیبت راوالم ابا توبه او هغه باخپل شي زباله صبر کئ او منافق مثال خي حديث کې چې په منافق مصیبت راغې او دا هغه د مصیبت د تکلیف مثال ده څه ده لک یوخ مالک اتلی د خپل سره سره ابي پري ار اوخو وېدا له به پرې او خو دایزه او تل لمسله او دا پرانسته يمصله بس تللو کې او پرانستو کې کوم فرق نشي کول په منافق مصیبت راغې تکلیف راغې وېدا وله او لړ شه دا وله پدې نو پویږي دا تکلیف را باندې وله راغې او د لړ شه وله مثال د اثرې پدې پویږي مانه خو نقصان شوي توبه و باسم توبه نو باسي زمالا زه وړې خې موسکم خلقولاورسه اندوانوله منظم نه کوي زه داس نو منظمول شي دا نوې چه زیسم نیما نکانو خلق تو ګورا صحابو تو ګورا هم زم انسانانو هغه د شپې او درځي الله ته جلا خپل زانو نه وقف کړو د د دین د باره بیبيانی وقف کولې نو هغه کې د دین په کار کې بدزان نه حدیث کې راځي مح کې خلقو ته ګوره عادي دنیا پکار کې بدزاننه کته خلقو ته ګوره په وخت باندې با خطي دي الله به رضاي دنیا پکار کې هیڅو خډیر خیمه شکر دي باپان می چریږي دو روپي جیب ته راځي ها مزدوري ملاويږي فلانه خلکو ګوره په دیالي کې مغربانان لار شي او د قسط تول راځي دیالي میلاونی شي واپس کوی تر راشي ها زوخډیر الحمدللہ کو دو رو پیلو خدری زما جیب ترازی واخ بدرو نه ختی دی او د دین پرکار کې بد ازانه ما کې خلقو ته ګوره محمدګو د دین پرکار کې بد ازانه ما کې خلقو ته ګوره شور ته ما څوکړو پیغمبرانو ته ګورا صحابو ته ګورا علماو ته ګورا شپوره لګیا دي طالبان دي سبقونه دي مطالعي دي درسونه دي مرا ما خوښو ته مونږم صحیح خطا رساوونکا با جون بده ختی زهم مرا دې رخم لا مونږ کومه اندوان هم مونږم نه کوي اغه فلانه همره تو جواری کې او صد کې ناغه تا باندې ګوره را زانه مخ کې خلقو تکتل د دین پليات او د دنیا په لحاظ زانه شلتا علنتا ګرتا یتیمتا بیوادا خوندتا اغه ته ګوره چني غریب خاون شتا نې ته پوس کودو سوق نه وستا نه کور څه حننده دي که او صباح بلزه کې بهر حال نو د الله په طرف نه اواز کیږي د شپې الا ميم مسترزقین خلکو یو لګران شو مالا ته د الله دین سرزان په وسکا اسم ګران ندی ته د الله دین پابندی سره ګوا اسم ګران نشتا امام مالک په زمانه کې غوخه ډیره بهرګرانه شو غوخه لکنن سبا کمش زونه ګرانه شو وای اورګران نه دا خدای خلې ووتې دانه شي ګران شه دانه شي ګران شه امام مالک له خلک راي له اولادا وای حضرت اورګران شي وې رسوکو هغه علماء دي و يرزانې کوي کنه وای غوخه ګرانه شوه و يرزانې کوي وې څنګه ارزان ګوزمن کارخونه دی وې داستا سو کار دی وې وی او غوخه مالای مخنه بغیر ګوزران کوي دغه قصابان چې تاسو قصو غوالي پک کبري بدل کوي ده لا ار خلکو قصت کو دوله ماو خبره فما نلګرندې زم ما دې ار یو ځانه پلار دی ار یو مفتری او مولا دې کته او ته خبره کوي کله خبره مانی اوغه خلکو پری هو دا هغه سالوی سالویه لال کریو پا تختون وخی مچان باده بنایدل وخی خرابیده چاگستا و ای خلقو چتا سپسوی گوال اقباد رکو بیننا من وخی نالو اگر ازاری خلقو کوله لکو لخی اقباد پر راپنیو تا الیتی پکتا را دی پوشش او چی او شه سو را برخی نو منگ نو شه سوا کو نیوی بوری پجی پینزه بوری اخلو چی ګران گران نیشی زخیری کو باپاریم ذخیره کئ د سونو په زې زربوره یې او دکاندار هم ذخیره کئ زم ذخیره کوم ماما په لوځوي مې چدې او لس بورې وامن پدنی د قاتلانه شي بیا مې مې نه چې قاتل د خلکو ساليہ وزمام بس امې چاولښتا کار نه او وښتا غنیم دی بورې دې خو جوار نه خوري ده مستي ده بو د غ پور ایدا دغه وړی دی کا برابر کا دا نیم تا نیم لسوځه ته چاولی او فرا ته جووار او لوخرا ها شیلوخرا ابل یو سيزوخرا دم خورا خولک پکې کیمر اونه او چې څنګه یې غسیدغینه لکه دزول یې غستې یواله چې سنول یې غستې دواله ها بیا په ګورا ارامیدونو والا واخد غنم یلکه ما دا غنم په سورا کې بس طالب کې د نشابه ګینی غنم ختمی ګرانیږي من په خپل ګران کړ 300 ټو مورو سو دا حالت ته ځو دی دیو جنا الله وادی کړی چې ز رزق ذمہ او دا سرزق بدل کوم سو ته حریم کې الله وي وَمَنْ يَتَّقِ الله يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّ اللَّهَا لَلَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ دا سلور جملِ قرآن پر دیز ایک ذکر کہی یو واو رئی وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَا يَجْعَلْ لَهُ مخرجا څوم چې زمانه یریږي یو غلط کار زماده یرینه نه کوي چې زماره په مابانه حاضر ده موجود دی نو زباغه سره دوکار وکما یو زباغه اخلاصې ده هر مصیبت نو ورکهما زبې ده هر مصیبت نه بچکوما دیم وایرزوقو من حیث لا يحتسب تداس زیر بولا خورا کرکو ما آمدن بولا راوارو ما سوداگر بولا پیدا کو ما دارنگی سوداگر بوله پیدا کوم من حیث لا يحتسب شدادو پی خیال و گمانم نی خیال و گمانم نی برزقی آواز مراد نوے دا شو ولا ولا لي دودري کميزويم و اينه ده کته شل علي شي ميد زفتال اسکرې زته او خلک روان شه مثال زحکار دي خکارس کارګي ده زه بخکار کوم کله تاشه یو کلړه کرا دي کار کله خکارو ګو کلونه کی څه کله الله رکی ملا شو زه وګوره رزق ثال اسکرې کله الله لاسکرې تشنه ګوړه ټک روان شه ها زمن ار یو سیز په د مال دولت دی په اعتماد الله کار کا وا په پر الله کار کا نو یو دا زمان ير کا وانند مخلوق نه يرشت د انل نه نشته کوم غلط کار کوم ار یو کار غلط کوم د الله نه نه يرېګم مخلوق نه يرېګم دا حالت ته او دې زما باندې توکل وکاز دې کافي حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ توقن کرو کامل توقن کرو نو پاغا وور کی پاغا لمبود وور اخلاص کرو یو میاش تبدل کری دی یو میاش پاغا وور بل شویو یو میاش او بلور کې وور کی اغدان گرو گنچی خوری توقن الله اللہ موسیٰ علیہ السلام توقن پا اللہ مخه دریاب دے شاطر فرعون دے فرعون لخرته وی موسی علیہ السلام روونی سه او دی پله خو دے قطن پریدم زره زره کوم به سلا د خپل ملګرو تاروان دی و کلک بینسو پدو یڑو و کم خوबाजी یا بزما پکل کی دازي آیا به دریاب دزان غورځینو دریاب د چیو بس بسولوب او زما پکل کی دای نو بس تبا کوم به دا په نوو چې دا غازه حتا لوق د چا سره ده ها دے. نو روان دي د ریابخ کارشا. او فرعون ور پسه ده ملګری ورته وای ای موسی علی سلام انالم درکون مو راګیر کښو اوس بچر تزو ملګریم به دیلی ملګری اعتماد به د موسی علی سلام نو خو بس ملګرتیا کې اوس روانونو دا په کله کې نو د موسی علی السلام بازه ملګره به السلام ملګره ته اګه چې وخت راش به ډا ګپري دي باز یو نیم به سره کله کې موسی علی السلام او ته وی قال لك لا چردا سن دا راګیر نه یو ان الربي ربي سيهدينا بشکا ما سرا زمار رب دی ما تبلار خی ما تبلار سمئی زد آگین نیم توقع دی پیوکن ویده خورا مخا مخکارت دشمنان دی یو دوبودام دشمندی دی انسان تو پوبو لعوشی سمندرکی مطال اللہ خو خدا خو مشکل دا او شاعت دشمندی او اینا ما با اللہ بچ کله چکل ته تا نزدیکی گی او فران ورسلن نزدیکی گی موسیٰ علیہ السلام تعالی اوئے اے موسی علیہ الصلوۃ والسلام امصا دا اخلاص وکا امصا دا اخلاص وکا چمسا دا اخلاص د دنیا منسک اوچی چلار پیدا کیږي توکل په الله بهر حال د هر یو عمل د پاره د هر یو شیز پاره الله سره تعلق ساتل دا الله نن اعتماد پالا ورس کول نو کاروبار بم کې نوکری بم کې ځمیداری بم کې دا دنیا سيزونو د معاش انبياو کړيو صحابو کړيو اړيو کاروبارکه خو په غیب اعتماد او توکل لکه توکل اعتماد بسره الله کې ټول رضمتي نه شي پر یو خو به پاري دي د گاډو لږ بارګیني دي ما سمسره ته پوس مې څنګه وینند پینزو پیسو مزورينه ده شوی پینزو پیسو لې کړو کاروبارکه پینځه پیسو نه مې لا شوې توقل پچا بکے پا پی سون دے پکا توقل پا اللہ پکا توقل تو اللہ بارال احدا قیمتی میاش دا شروع کې دو علا دا شروع دا ہاں زما مقصد دادے چې فضائل شو نیکا ملیان شوی دنداری شو مومن سره دا خون کئے مومن سره دا خون کئے لیکن دا حضر حج شروع کی دو ولدہ لسو دی پاتری دو لس پاتری دو قربانینا لسو رز مخ کے بلکہ نہ حرز مخ کے پلس مخ قربانی دا لسو رو جی لسو لس رو کی لسو جی نیول نیاج سواب دے پاغل سشپو کی عبادت کول نیاج سواب دے اگر و جدالا چه سورتی پدربکه الله وی والله یال ناشر لشفه د رمضان اخیری وردی او الله سره غزي د زل حجی وردی غزي د زل حجی دی شپه د رمضان دی اخیری د بل ځان پورکه رمضان خدیر بهتر او چته په مان باندې میاشتا خدای رمضان د میاشتي اخیری لشفه او د زل حجی د اختر د رزنه نه رزه مخ کې دغه وزیر ډیر بهتري اغه زی دغه بهتري د زل حجی اشپی اخیری د رمضان وغور دی پهتبار د عبادت او صلا پول کال یو سر وی چې داس شپې ما ته اوه چې سالم کال کې اغشپی پهتبار د عبادت ډیر غوري و قران وی سالم کال کې شپې لس د رمضان اقری دادر قرې په تباد عبادت سره یو سال وی دا شرازې ما ته د کال او خه 360 ورځې په 360 ورځو کې ما ته به ترين رزق ها چې پائے کې خلک عبادت کوي داږي ثواب زیاتې نو دا غیر رضو او چه سوا پاکی زیاد دے پده سالم کال که نو آغده ها اغلوی اخترنا نها رضی مخکے لس رضی مخکے دا دیری بیتری ری پید بار دا عبادتونو سرا د رضی دا زلحجیری اشپی دا عشر دا چاری دا رو لموله پدې کې کول پکار دي وڅېفو موږونو باکو نه چې دا چا وڅګیږي کنه پکار چې روجي وو شي د یوي یوي روجي ثواب د یوي یوي روجي ثواب د یو کال د روجي سره برابر دی ای بار الله ته پته را چې څومره ثواب ورکو سری اخلاص ته زنانه ویره کې چېرته موږ به را ګرځو قضای ام به تر الله په خپويږي چې ستا خو نید مقصد د غوروالې دي ممکن دا چا قزامت خدمت کی او ثوابي په زیوغه ثوابيم ورکی الله غوسه نه اچار نه دی نه دا صدا ها سکه میشتا یا یو څلوي مابا نه روژې د روژې مخولې دي بیمارو ما سفر کیو ما څه مال دې کې باغه اتنه هرې جیم قزا راو ګرځومه کې دی چې پکې الله مال دا غې د ثوابونو مراکي نو ممکنه ده چې قزا او قزا خود په خودی دی خدای دی چې هغه ثوابي مونږ ثواب الله ورګي زاغ نه او د شپیم کوا عبادت تهجد کوا الله ته ودرې گا جالا په خلو ګناهونو باندې چاغه نه کې خیرات کوا صدقې کوا پدې راځوکي اسه مګوا راځوکي دا راکوا دا سه دین موقع ملاويږي جمعه پکې رااله جمعه پکې رااله یو زید د دین کار کیږي یو عالم ده طالب ده عجز ده بيوس ده فقير ده يتيم ده کون ده دا په دې لپاره نه زمانو مشي هیڅ خبر نشي یو الله زکات صورت داهر کې راځي چاله یو شور کې نو داوي انما نو وکم ل وجه الله لا نوردو جززا او والله شکوره د شدون کوم تاسوله دپاره د الله د رضا او تعالبه او یتیما او کوډې او غریبا او رتداره ستا نهزه تعریف نه غالما چې زما نوم خلکو تواې زما نوشي او نستا بدلوا علماء دې مالعي وزمرګه انما نطعمكم لوجه الله لا نريد جزاء ولا شكورا هر یو شی چې کې نو دو ست دې پرخوا چې دچا ها ریاکاری زان تا ته مو ژوندې شي استان مونشي نیکريا شر دې ځان ملک خلکو ته ماده وکړم دا چاو کله په پاتمه نه گیچا په کړي دا الله خو ها دا الله په خو ها دا کار شو دی ولیکه کم عبادت کی معمولی نقصان د یارا له زبان د تباکا اغا ثواب خو پرې دا چا عبد الله ملاویږي پدې دیو جنا حدیث کې راځي چې چا سده انسان کې نو په خلاص باندې او کا دا سپټوکا چې په خلاص یو شی ورکو غسل از نه خبر نشي نو کو صبحمخه خبري دي بدن سلام هر اپ کنااده سره د پټوالې نه ده نیکانو خلکو سره کواتې عبادت کئ ستا په پیسو باندې ستا په پیر باندې ستا په سيزونو باندې و عبادت کئ استفاد به وي ساتم ثواب ملويږي ها حضرت دیو جناب په دې ورځې و ځکه عبادت کول ډېر بهتدا لسر زده ده اشریچه داروانی نزل حجه داختنه نه ته کله نه اعلان زمیاشتو جو چې لسرو دي پاتری نه اخطر تا نبي شروع کوه اوس دا چې دا لا چې خلک قربانی کوي کنه قربانی مثال به بلې بل نه شروع کوو ان شاء الله قربانی پچا کیږي سورہ کیږي کم کم سره کیږي ها په کم لیول باندې کیږي په کم قربانی کم څه جایزې په قربانی کې خدا لس ازیز د قربانی نه مخی نه هرځه لسمه قربانی راځي د یکم د حل حج نه مخک نو کو بناله صلوخته بناله اری یو د بدن د سر نواره تر خوف او ری نو کو ویخته هغه ستل دی ورس واجب ندی سنت نه وی مواقضا مستحب عمل له بهتر عمل له او اغصوب چې دا اغص صفائی سلوي خروز او تا نه رسیدې کده کوم خلکو سلوي خروز او دا مخکې سروی خروز صفائی نقصان وخت نه دی اغستی نبي هغه د دې لحاظ نه کې بیا بخا مخا صفائی کوي سلوي خروزونه اخوا په سلوي خروزو کې دنه صفائی کولو دا لازم دي سلوي خروزونه باندې صفائی د بدن پوسه ها بعض خلکو خو بیا یا در یا اوړي نو دي یو ډیر کوشش وکاره ها نو دی خلکو بازی دی مليانو دی عوام مو د عوام مو داشه لازم کلی الګ چا سو قرباني کړي وکونه بنالي شرې وختبه بنالي سنت بنالي دابا نه کوي دابا نه کوي او هغه بس سم دا غریب و چې بس دا و چې قرباني کې و نه شي بس قرباني نه کیږي کی. نه دینه بغیر هم قرباني کیږي کی. دا نه دیو سره و چې بس د بسولت نه واغسته ده او قربانی کوم به زما قربان کا نقصان ورسید نه یا ساته د دې په وجه قرباني کې ډرو نقصان نرازی قرباني خپل یو عمل لې دا خپل یو عمل لې کدا سنت چا و نه غسته ده نو کان یوه غسته دا دا اخته ته وجه پوره پد نه لسم لسه مورال د اخته دا نو ثواب زیات بهتر واده دي ها چ قربانیم کئ او د د د سنت و اخلی مخ کی یو روز مخ ک د خزانه صفه کله نو کانر سی غسته نو بیا ټیک د بهتره دا چې تا دا ثواب پدیم ملاو شو قربانی ملاو او کته چر دا دا سنت ملی نقصان ملی په دغه نه لستا روزو کې قربانين کې نو نقصان نشته دا نه چې ستا قربانې ته نقصان نسيږي غریبانان نه عوام خو ډېر احتیاط کړي خو احتیاق ښه دی لستا قربانې ته نو په خو احتیاط کوو خو په قربانې کې احتیاط نکړو چې قربانې مونږه چا دا دي درسته له څنګه دې په دمال څنګه دنې څنګ دی زما لا خو په څو مسلمان دي نو نا ور را زما د دې باقې ده حواله کې انشاء کتابونه به خم فتوی فتوی به خم چې د تاسو خلکو سره قرباني کې چاو کړني کیږي دا قرباني به عمل دادې چې قرباني هر انسان ځان له وکي بس نیتونو کې نقصان دې چې حرام مال کې نقصان کاروباد غلطي لین غلطی، شتون آلی، دروغوی، نو دا غیو قربانی پا وجباندی، آغا شپک کسان دیر بہترین دی، پارا طریقا، دا یو کس د مال گرد ورده، د یو کس نید گرد ورده، د یو کس مال کی نقصان دی، دروغ جن دی، کاری طول گرد ورده، نو آغا شپک دیرم پاک دی، پوچیدا و مسردا له ټولو قرباني کاډوارا شو نو شوراکاو بریر خیال ساتو اب ان شاء الله زو لازم دي د بیان کولو او په خلکو لازم دي منل نه منل هغه پمنګ دا لازم منګ به خي او خراب خيو منګ به صحیح سروي خيو عيب کم دي جن کم جنس سروي کم دي پکم سروي کیږي او پکم نې کیږي تر کم وخته پوری کیږي ته چا چا سره کیږي منګ با خلق خيو از ناور به خيو عيبونه به خيو به اصل دالجه سنت او اوبريت او نقصان مال قرباني خرابيږي نه نه دا مسلي کوي واغه اصل مسلي چې نقصان قرباني ته رسیدي ګناغه مونږه نه ځکه نه کو ولي کاغه زو کم ما سره يردا چې بیا ماله جسب غوخ نه راکې ماده بیا دې سره ماده دې بیا داش نه راکې نو دې لالچ په بنیاد د صحیح مسله په ځای کې نه کوه نو مالک لالچ دې تدنه سبزي نه راکې ماده بیا کپلې نه راکې ماده دا نه نه د لالچ بنکې د علماوی چې ځان به په الله سپار صحیح مسله صحیح مسله به مخلوق ترسه صحیح سيز برسه او داغه خو خدابیا کول نکول چې زمون خپلې غاری ازادي شه داغه غالي مزادي ابل یو کس یو خبره کوم دکان کې نا سم زامنی وو یا ته یو هغه ویجیما خو یو سروي غسهره ان مې سروي څنګه غسهره ٹھیک شو ها او په تلګو بسا حلال به کونو او په زه او په کزه شم ازوي یو مونږ مو شران یو پلا مور بشی ا ميدانونو نه بسکه وي بس دا خو میں دا طول بالغان دیو وی آو میں شریکیو وی کدا قربانی خو دا قربانی ولې نکی گی خو نکی گی گی ځکه زکا خودی ہوئی نا زکا جواب درکون کر قربانی با کئی چتزان لدورو نکئی دا نور بام کئی دا نور بام کئی دی نورو کسا تاسو دو با کھوئی دا ریسا نور با نور نکئی هونه بالغې خیر ده دا ټول بالغاندي ټول کارو باری خڑک ده یو باپار ده یو لیندند ده کار شرکاش شریک دي غټه وټه زمونږه پلاړ پلاڅ ده چې میچ پلاړ کو ټول حق ادا کیږي او چې تاسو دواره کوي دا ټول هونه به بیکي او یا باغې دا غي مستقل پیسې وزور کې چې ستا غال آزاد شي ولیک ته غیلې پیسې ورنکي بابو صاحب ته غیلې پیسې ورنکي لښتہ قربان هم نکېږي یا وې موږ دا څه کو ما یو نه ده شه ما دا حالت له وخه وې تا خو موږ یو په یو میزان ما پويکه وې داخله چته دي دکان تراله مسله لرګې موږ بیا مې بیا مې بس مورو پلار له وکا ته ټول حق ادا کیږي مې هر یو زی هر یو رور مالک نصاب ګرځي وینا دوره پیسې نشته چې هر یو رور ته د خپل خپل ایصال شپه ته شپه زرو ميلاو شي نو چې نشته نه پرونو قرباني یو یا پلارباني قرباني دا مورم صاحب نصاب نو دا خود ته تاسو وای نو حقيقي ارمو کار دی مسرو کې خلک کړه دي اره په دې نه چې الهاله کوا پښورکانې سا بازار نه اسی دې کې چې ما باندې خرچه کم را شي سو سوچ پکار دي وروره قرباني دو شرکا ډير احتياط دي فقهاو ډیر احتیاط کړی دا دا دی بهتره خبره دادا چې سړی ځان لا قرباني وکړي بس که ځان لا ګراني چې نشم کوله نبی شورا کې بعده خلکو یې دادا زمامل ګړي دي د ټل نشم جوړا کوله وایي کنه بیا به خفه شي مرګره نه پګومو والله با کومه مرګره نه پګومو په خپل قرباني خرابومه زمما سده یو مرګره ټول عمر زمما وروړ ولي که په هغه کې نقصان ماوم مونده قسم دې کنه زدا روړو د پلا له قسم وکم قسم میذتو زه زدا غروړو د پلا له لحاظ نکم زدا الله او قرباني لحاظ کوم او ته تلګل نه شيخه په کوله بای اغه صفه ورته اغه الله وسه کرے زان قرباني کوم وروړه بس شن نو مخ لاشي شدتهم هغه وو ګوري زان ته چې دا ملګری زمانه ولې جداشه اغه کم نقصان زاده باندې نقصان مباثره کړه چا کې به کاره نحکار کې چې ته صد او تدای اډو کې ګناسته وایا راز دا ځان خپل کوب به چی مې دي اول لا چې وسم کیږي الله وستا کړې خپل خه خبر او دا موه چاريو کاروبار باندې حنن سره ګوري نو قرباني یو داسې به تر عمل لې ډیر بهتري نه عمل لې کده قرباني د اجر او د ثواب نه یو انسان خبر شي په قرضو بروالي او قرباني بکې ا نو چې سر سایارای شي فطرانه په ماکی او په باندې کیږي چې دا قرباني واخراږي یره ما خو قرضې دي اوس کدا غزې دي زوی او خزه پلار اسپاټال ته ځین نو خو خیر دی بیا قرضې نه ګوري کړه له پلار او روري مرشو او په تا په شوم باندې په لومبېش په پدریمش په جمعه په سلويختی بیا قرضم راخلیده د دېګ د پاره اغه دې قرض خیر دی او حرام مال کا بارط ریقه اوکه قربانی او سیاشی و ما قرضل از ما اوس نگی ها نو قربانی چې دا چا وس کیگی زبر د مقدار د دې نصاب د دې خلک اینده جو مبا زخم کخ ان شاء الله او چې پکازا چې موږ دا څو وکیلار شو چې ما کې خصوص کو کنه ا نو موږ دا څو ګلار جو چې دا 15 دقیقې پات دي نو 15 دقیقې زو مې خلک دیره کمسه کمټ یو مسله وته وکم او دی وی مو غوړالو جو بس اخیره الله اکبر او ګلوز ګلوز او بیا منډو ها ها او اب ان شاء الله وایو چې دوه کاله شرطه کرا اخي نیمګړی يم دوه کاله شرطه او چې غا اخي نو هغه بیا د شک نپاکه خبره اب ان من آینده جمع غهیو چونکی دی جمع کې ما ده د بیانو کو چې دا غنه مخ کې د لس رازې د زل حجی د احتر لس مور راز راځي په لس شپو کې په لس رازو کې نهایت ثواب ده یو روپۍ په یو لکونو ثواب ده پاغه کې پای کې تاسو ده خبره کول 1.5 ثواب ده روجی ساتل پای کی دایوی روجی ثواب د یوکاد روجو سره برابر ده سې حدیث په دی باندې او الله دې منګله په دې د عمل کولو توفیق نصیب کې همنګ چ سوایو په دلایلو سره وایو زمنګړه کې خو درد دي چې د عوام پوشي خلک پوشي څوک بسکې څوک بسوي څوک به ستزاداګانې کې څوک بټوکې کې دا کاذ په خونې لا روان دي انبيام چې غوالي او داغی قومونو به داغی پخلو به لاس کې هغو قرآن وای فردو ایدیهم فی افوهم چپ دا خبره مبایانه وای موږ تپتر دی مسلو دا بیا پخلو به لاس کې هغو دا سه حالتونه هم تیر شوی دي موږ بخپل غالا زادو عوام غریبانان باز خبر ندی دکان کې دے، پار کې دے، نوکرې کې دے، مزدوري کې دے، هغه تا داږي پتا دا دی، مونږ ته د دې پتا دی، داږي په پتا مونږ نه پوي ګو چولار شو مونږه بای خشه راکا، او استاد ته په دې کاپلو خو نه پوي ګي دا کاپلم دا دام دا دام دا مونږه څه پوي ګو، سبزي دې مونږ پینو پوي ګو، بل یو شې دې مونږ پینو پوي ګو، هغه مونږه په کې څه پدې باندې ځکه مونږ پوي نه نه پوي ګي، به ګو په دې ته قرباني داسیم داسیم دا نه نه شاله هغه نفسه کپلې غستل خو نه دي نفسه خوب نه ده ها نفس یو سودا هم نه ده پای کې بکو تا کرا لکه ځانن سبا د زورو لوټونه راو دي خدای څنګه قزا یا عام څه به کې فرق وکي باځه خلکو کې فرق کیږي نوګداشي کیږي لوټ باندې یاداشي کیږي نو هغه پته لګي خو هم دي د مشکل اړه هر کسبه چې دوی لوټونه راو دي اصليم راو دي نو هر کسبه چې ځنته الله د منځ پرې باندې کې په اخلاص به یو عمل کو د الله لپاره وکړه قرباني دا که هر یو مل د دې لپاره چې دا عمل دې لپاره کوم چې د ما رب زمانه راځي ان شاء الله کاروبار کارو بار کې به خیر راځي لږ پیسې بغټې په دکانونو کې په ان شاء الله پاغلو کې به دور او وزن نه چې ان شاء کې به دور او وزن نه علاوه در پاغلو کې خیره چي دښمنۍ باندې پیدا کړي تاسو ته تا. مرزي پیدا کړي تاله او تحصیل باندې پیدا کړي په نورو مصیبتونو مقدمو به تاسو مسائل <سؤال> نه پیسې نه لګې پر صحیح کله کې پیسې هغه به کې بل الله خیر اچې کډیر خلک پیسې ګټي خو په دې پر دې زونه لګي او په یو بینشي الله دې منګله د صحیح اعمالو توفیق